Маючи в одній руці розтебнутий портфель, а в іншій пакунки з їжею він проштовхується крізь натовп дівчат. Не дивлячись на нього, кожна кидає щось йому в портфель, а він натомість викладає їм у долоні їжу, яку вони ховають у рукава. Біля входу в жіночу житлову зону Лаллі й дівчата розходяться. Лаллі не знає, що він знайде в чотирьох ганчірочках, які він розклав на ліжку. Обережно розгортає їх. Тут монети і банкноти польських злотих, діаманти без оправи, рубіни і сапфіри, золоті і срібні перстні, прикрашені коштовним камінням. Лалі відступає і вдаряється в двері позаду. Його жахає сама думка про походження цих речей, кожна з якихось пов'язана з якоюсь важливою подією в житті із попереднього власника. А ще він боїться за власну безпеку. Якщо його виявлять із цими щедрими дарами, то чекатиме лише його смерть. Шум з надвору змушує його вкинути гроші й коштовності в портфелі впасти на ліжко. Ніхто не заходить. Нарешті Лаллі підводиться і бере портфель із собою на вечерю. В їдальні він кладе його, як завжди, біля ніг. А весь час міцно тримає однією рукою, намагаючись не привертати до себе уваги своїм дивним виглядом. Він підозрює, що виходить кепсько. Пізніше того вечора він розкладає окремо гроші і коштовності. камінці без оправи та ювелірні прикраси, загортаючи їх у ганчірочки, в яких вони йому дісталися. Більшу частину здобичі він заштовхує під матрас. Рубін без оправи і перстень з діамантом кладе в портфель. О 7 ранку наступного дня, коли приходять вільнонаймані робітники, Лаллі вже походжає біля головних воріт табору. Він непомітно підходить до Віктора і розтуляє долоню, показуючи робін і перстень. Віктор накриває долоню Лаллі своєю рукою, потискаючи руку Лаллі і разом забирає коштовність. Портфель Лаллі роздібнутий. І Віктор швидко кладе туди кілька пакунків. Тепер їхній союз скріплено. Віктор шепоче «Щасливого нового року!» Лаллі повільно йде назад. Густий сніг засипає табір. Починається 1943 рік. Розділ 7 Попри люту-холоднечу, попри мішанину снігу і грязюки, на яку перетворилася територія табору, Лалі аж сяє від радості. «Сьогодні неділя». Лаллі і Гіта будуть серед сміливців, які гуляють територією. Сподіваючись на коротку зустріч. Слово, дотик рук. Він прогулюється, видиглядаючи Гіту. Стараються не дати холоду, пройняти його до кісток. Він ходить повз жіночий табір, але так, щоб не викликати підозри. І з блока номер 29 вийшли кілька дівчат, але Гіти серед них немає. Коли він уже готовий здатися, з'являється Дана. Покидає поглядом територію, знаходить Лаллі і поспішає до нього. «Гіта захворіла», – каже вона підходячи. «Гіта хвора, Лаллі, я не знаю, що робити». Серце у паніці рвонуло йому до горла. Він згадав візок смерті, те, як сам був на волосині від загибелі чоловіків, які його виходили і повернули до життя. «Я маю побачити її». Тобі не можна заходити. Наша Капо призлюща. Вона хоче викликати асес, щоб вони забрали Гіту. У жодному разі не дозволяє їм цього зробити. Не дай їм забрати її, будь ласка, дано, просить Лаллі. А що з нею, ти знаєш? Ми думаємо, що це тиф. У нашому блоці цього тижня вже померло кілька дівчат. Тоді їй потрібні ліки. Пеніцилін. «Де ж ми візьмемо ліки, Лаллі? Якщо ми підемо в лікарню і попросимо пеніциліну, її просто заберуть. Я не можу її втратити. Я вже втратила свою сім'ю. Прошу тебе, ти можеш нам допомогти, Лаллі», – благає Дана. «Не віддавайте її в лікарню. Робіть що завгодно, тільки не йдіть туди». Думками Лаллі гарячково метушиться. «Послухай мене, Дано, на це у мене може піти пара днів, але я спробую дістати їй трохи пеніциліну». Лалі цепеніє. В очах туманіє, в голові гупає кров. Ось що вам треба зробити. Завтра вранці відведіть її як завгодно. Несіть, тягніть, що хочете робіть, але доправте її до Канади. Вдень сховайте її там серед одягу і давайте їй побільше пити. Хоч і силоміць, а потім відведіть її назад у блок на перекличку. Можливо, вам доведеться робити так кілька днів, поки я не дістану ліки. Але ви мусите це зробити. Це єдиний вихід, щоб її не забрали в лікарню. А зараз йдіть. І глядіть її. Гаразд. Я зможу це зробити. Іванна допоможе, але їй потрібні ліки. Він стискає руку Дане. Скажи їй, Дана чекає. Скажи їй, що я подбаю про неї. Лалі бачить, як Дана біжить у свій блок. Він не може ворухнутися. Від думок пухне голова. Він щодня бачить візок смерті. Чорна Мері, ось як його називають. Не можна, щоб її життя закінчилося там. Її доля не може бути такою. Він озирається на тих сміливців, які бродять на дворі. Він уявляє, як вони падають у сніг і лежать там, усміхаючись йому, вдячні за те, що смерть забрала їх звідси. «Ти її не отримаєш, я тобі її не віддам», кричить він. М'язні відходять від нього подалі, есесівці не потикають носа надвір у цей промерзлий похмурий день, і скоро Лаллі залишається на самоті, паралізований холодом і страхом. Нарешті він рушає. Його розум згадує і про решту тіла, і Лаллі спотикаючись бреде в свою кімнату і падає на ліжко. Настає ранок, денне світло повзає у кімнату. В кімнаті віє пусткою, хоча він і тут. Він дивиться, звідки зверху вниз і не бачить себе. Позатілесне переживання. Куди це я зібрався? Мені треба повернутися. Я маю зробити щось важливе. Згадка про вчорашню зустріч із Даною різко вкидає його в реальність. Він хапає портфель, черевики, накидає ковдру на плечі, вискакує з кімнати і біжить до головних воріт. Йому байдуже до тих, хто навколо. Йому негайно треба зустрітися з Віктором і Юрієм. Двоє чоловіків з'являються разом з усіма іншими. І з кожним кроком до свого робочого місця розпочинаються в сніговій заматілі. Вони помічають лаллі і відходять від основної групи робітників. Зустрічають його на півдорозі. Він простягає Віктору певну жменю коштовностей і грошей, цілий статок. І висипає все це йому в сумку. Пеніцелін або щось схоже, промовляє Лаллі. Ви зможете мені допомогти? Віктор кладе пакунок із їжею у розтібнутий портфель. Лаллі киває. Так. Лаллі поспішає до блока номер 9 і спостерігає звіддаля. Де ж вони? Чому не виходять? Він ходить туди-сюди, забувши, що його видно з вишок, які оточують табір. Йому треба побачити Гіту. Вона мусила протриматися цю ніч. Нарешті він бачить Дану і Іванну, Гіта, безживно висить у них на плечах. Ще дві дівчини затуляють їх собою від зайвих очей. Лаллі падає на коліна. Уявивши, що, може, це востаннє він її бачить. «Що це ти тут робиш? Де не береться позаду Барецький?» Лаллі підводиться. «Мені стало недобре, але зараз усе гаразд. Може, тобі слід звернутися до лікаря? Тут у нас є кілька ва ні, дякую. Я краще попрошу вас мене застрелити. Барецький дістає пістолет із кобури. Якщо ти хочеш померти саме тут, тату Вірере, буду радий робити тобі послугу. Не сумніваюся, але не сьогодні, каже Лаллі. Я так розумію, що на нас чекає робота. Барецький ховає пістолет у корбу. А у Швіц, каже він рушаючи, і віднеси на цю ковдру туди, де ти її взяв. У тебе смішний вигляд. Лаллі й Леон увесь ранок працюють в Авшвіці, виконуючи номери на руках переляканих новоприбулих, намагаючись якось пом'якшити їхній шок від цього. Але думки Лаллі біля гіти, і кілька разів він натискає голкою занадто сильно. Після обіду, коли робота закінчена, Лаллі напівіде напівбіжить назад до Біркенау. Він зустрічає Дану біля входу у блок номер 9 і віддає їй усі свої пайки зі сніданку. Ми зробили їй постіль з одягу, розповідає Дана, ховаючи їжу в тимчасові одвороти рукавів. І напували водою зі снігу. Після обіду ми повели її у блок, але вона все ще дуже в поганому стані. Лалі стискає руку Дани. Дякую вам. Спробуйте її погодувати. Ліки будуть у мене завтра. Він прощається у голові вихор думок. Я ледве знаю Гіту, та все ж таки я житиму, якщо її не стане. Цієї ночі сон тікає від нього. Наступного ранку Віктор кладе у портфель лаллі ліки разом з їжею. Після обіду лаллі вдається передати все це дані. Увечері дана і Івана сидять вже біля непритомної Гіти. Задушливі обійми тифу сильніші за них, моторошна непорушність повністю охопила Гіту. Вони говорять до неї, та схоже, що вона зовсім їх не чує. Дана кілька крапель рідини з маленької пляшечки в рот гіті, поки Іван натримає його відкритий. «Мабуть, я більше не дотягну її до Канади», – каже замучена Іванна. «Їй стане краще», – запевняє Дана. «Іще кілька днів. Де це Лаллі дістав ліки?» «Нам не треба цього знати. Будьмо вдячними за те, що він зробив». Як ти думаєш, уже занадто пізно? Не знаю, Івана. Просто будемо тримати її міцно і допоможемо їй пережити цю ніч. Наступного ранку Лаллі дивиться звіддаля, як діту знову ведуть до Канади. Він із неймовірною радістю бачить, як вона кілька разів намагається підняти голову. Тепер йому треба знайти Барецькі. Загалом квартири для офіцерів Есес розташовані вовшвіці. У Бікер-Аун для них відведено лише невеличкі будиночки, і саме туди поспішає Лаллі, сподіваючись зустріти Барецький, коли той заходитиме чи виходитиме. Він з'являється через кілька годин і, схоже, дуже дивується, побачивши Лаллі, який чекає на нього. «Тобі мало роботи, га?» – питає Барецький. «Я хочу попросити вас про послугу», – випалює Лаллі. Барецький звужує очі. «Я більше не роблю ніяких послуг». «Можливо, колись я зможу вам віддячити», – Барецький сміється. «Та що ж такого ти зможеш для мене зробити?» «Як знати? Та може ви не проти зробити послугу про запас?» «Так, про всяк випадок», – Барецький зітхає. «Що ти хочеш? Це Агіта. Твоя дівчина? Ми не могли б зробити так, щоб її перевели з Канади в адміністративну будівлю». «Чому? Ти, мабуть, хочеш, щоб вона працювала там, де є опалення?» Так, Барецький постукує ногою. На це в мене піде день-два, але я подивлюся, що я можу зробити. Нічого не обіцяю. Дякую. Ти мій боржник, тату вірере. Самовдоволена посмішка знову грає на його фізіономії, коли він крутить в руках свій модний стек. Ти мій боржник. Із перебільшеною бравадою Лаллі каже. Поки що ні, але сподіваюся, що буду. Він йде геть, і його хода стає пружнішою. Може, йому вдасться зробити життя Гіти трохи стерпнішим. Наступної неділі Лаллі повільно йде поряд із Гітою, яка вже одужує. Йому хочеться обійняти її так само, як роблять Дана і Іванна. Але він не наважується. Просто бути біля неї вже добре. Вона швидко втомлюється, а сідати дуже холодно. На ній довге вовняне пальто. Явно привласнена дівчатами з Канади без заперечень з боку есесівців. У ньому глибокі кишені, і Лаллі накладає туди повно їжі, перш ніж відправляє її назад у блок «Відпочивати». Наступного ранку есесівка веде Гіту в головний адміністративний корпус. Дівчині нічого не пояснили, і вона автоматично готується до найгіршого. Вона хворіла, а тепер зовсім слаба. Ясно, що начальство вирішило, що з нею більше немає ніякої користі. Поки охоронниця розмовляє зі старшою співробітницею, Гіта роздирається по великій кімнаті. Тут повно брудно зелених столів і картотечних шаф. Скрізь ідеальний порядок. Найбільше її вражає тепло. Есесівці теж тут працюють, тому це приміщення обігрівається. Ув'язнені і вільнонаймані жінки працюють швидко і тихо. Щось пишуть, реєструють, не піднімаючи голів. Конвоїрка підводить Гіту до своєї співробітниці. Гіта заточується. Наслідки тифу все ще даються в знаки. Співробітниця утримує її від падіння і відштовхує. Потім хапає руку Гіта і перевіряє її номер. Далі тягне її до порожнього столу і штовхає на жорсткий дерев'яний стілець із іще з однією ув'язненою. У такому ж одязі, як Гіта. Дівчина не піднімає голови, тільки намагається займати якомога менше місця. Не привертаючи до себе уваги, щоб есесівка її не помітила. «Покажи їй, що треба робити», – роздратовано гаркає есесівка. Коли вони залишаються самі, дівчина показує діті довгий список з іменами і іншими даними. Вона їй дає стосок карток і показує, що їй треба переписувати дані кожної особи на картку, а потім у велику книгу в шкіряній палітурці, яка лежить між ними. Все це дівчина робить мовчки, і крадькома звернувшись по кімнаті, дітава вирішує і собі тримати язика за зубами. Пізніше цього дня Гіта чує знайомий голос і піднімає голову. В кімнату заходить Лаллі і віддає папери одній з вільнонайманих дівчат, які працюють за столом реєстрації. Закінчивши розмову, він поволі обводить поглядом усі обличчя. Помітивши Гіту, він підморгує їй. Вона не може стриматися і охкає, і кілька жінок озираються на неї. Лаллі шевденько виходить з кімнати, а сусідка штовхає Гіту у бік. Робочий день закінчується. І Гіта помічає Лаллі, який стоїть неподалік і дивиться, як дівчата виходять з адміністративної будівлі і розходяться по своїх блоках. Тут повно есесівців і йому ніяк не підійти. Дівчата виходять разом, розмовляючи. «Я Цилька», каже нова товаришка по службі. «Я з блоку номер 25». «Я Гіта», блок номер 29. Дівчата заходять на територію жіночого табору. І до гіти підбігають Дана і Івана. «З тобою все гаразд? Куди тебе забрали? Чому тебе забрали?» розпитує Дана і на обличчі в неї страх і полегшення. «У мене все добре. Мене взяли працювати в канцелярію». «Як?» – дивується Івана. «Лаллі. Я думаю, це він якось влаштував». «Та це чудово. Тебе не ображали?» «У мене все добре. А це Цилька. Я працюю з нею». Дана і Івана обіймають сильку, знайомлячись з нею. Гіта усміхається, радіючи, що її подруги відразу приймають нову дівчину до їхнього кола. Цілий день Гіта хвилювалася, як вони зреагують на те, що вона тепер працюватиме у відносному комфорті, не мерзнучи і не виснажуючись фізично. Вона б їх не засуджувала, якби дівчата заздрили її новій ролі і вважали б, що вона вже одна з них. «Краще я піду в свій блок», каже Цилька. «Побачимося завтра, Гіто». Цилька йде, а Івана дивиться її слід. «Боже, яка ж вона гарненька! Навіть у цьому ганчір'ї вона вродлива!» «Еге ж, вона весь день мені потрошку усміхалася, так, щоб мене підтримати. Її вроду неможливо не помітити». Цилька обертається і усміхається їм. Потім однією рукою стягує з голови хустку і махає їм а довге чорне волосся каскадом спадає їй на спину. Вона рухається з лебединою грацією. Це молода жінка, яка не усвідомлює своєї краси і, схоже, навколишній жах не має над неї сили. «Спитаю неї, як їй далося зберегти своє волосся», – каже Іванна, інстинктивно торкаючись до своєї хустки. Діда й собі скидає хустку з голови і проводить рукою по своєму короткому, колючому їжачкові. Чудово знаючи, що скоро його знову зріжуть, зістрижуть до самої шкіри. Її усмішка зникає. Потім вона знову зав'язує хустку, бере дану Івану під руки і вони вирушають до візка з їжею. Розділ вісім. Леон і Лаллі працюють цілодобово. Бо німці, захоплюючи кожне місто, містечко і село, не залишають там жодного єврея. Вивозять їх із Франції, Бельгії, Югославії, Італії, Моравії, Греції і Норвегії. Та кидають заграти так само, як тих, кого вже вивезли з Німеччини, Австрії, Польщі і Словаччини. А в Швіці вони татуюють тих нещасних, яких відібрали собі там медична команда в'язнів, призначених для роботи. Привозять потягом просто у Біркенау, позбавляючи Лаллі і Леона необхідності чурхати всім 8 кілометрів туди-сюди. Та через такий наплив новоприбулих Лаллі не має змоги отримувати від дівчат з Канади їхній улов, і частування Віктора щодня повертаються разом із ним додому. Час від часу, коли потік номерів вичерпується, та ще й у потрібні порі дня, Лаллі відпрошується до убиральні й біжить до Канади. Запас коштовних каменів, ювелірних виробів і грошей у нього під матрасом збільшується. День переходить у ніч, а чоловіки все стають і стають у чергу, щоб отримати номер для життя, короткого чи довгого. Лаллі працює автоматично. Простягає руку по папірець, береться за підставлене йому передпліччя, виколює номер. «Проходьте. Наступний, будь ласка». Він знає, що втомився, але чергова рука така важка, що він її впускає. Перед ним стоїть велетень. Погляд устигає схопити лише грудну клітку – Товсту шию і масивні кінцівки Я дуже голодний, шепоче чоловік Тоді Лаллі робить те, чого ще ніколи не робив Як ваше ім'я, питає він Якуб Лаллі починає татуювати Якубу номер Закінчивши, він озирається і бачить, що Есесівці-охоронці потомилися і не звертають на них жоднісінької уваги Лаллі тягне Якуба за собою в тінь, куди не дістає світло прожекторів «Зачекайте тут, поки я закінчу». Після того, як останній в'язень отримує свій номер, Лаллі й Леон збирають свої інструменти і столик. Лаллі махає Леону на прощання і просить вибачення за те, що той знову залишився без вечері, обіцяючи принести йому щось завтра вранці зі своїх запасів. «Чи то так сьогодні вранці?» Якуб усе ще ховається, а Лаллі тим часом оглядаються, переконуючись, що всі есецівці розійшлися. Нарешті скрізь порожніє. Швидкий погляд на сторожові вишки. Чи ніхто сюди не дивиться? Він каже Якобу йти за ним, і вони хутко йдуть до Лаллі додому. Лаллі зачиняє за ним двері, Якуб сідає на його ліжко. Лаллі піднімає край продавленого матраца і дістає трохи хліба і ковбаси. Простягає чоловікові, і той швидко з ним справляється. Коли чоловік закінчує їсти, Лаллі питає. «Звідки ви? З Америки». «А тут як ви опинилися?» «Я приїхав провідати свою родину у Польщі і потрапив тут у пастку. Не зміг виїхати. А потім була облава, і ось я тут. Я не знаю, де моя родина. Нас розділили». «Але ви живете в Америці?» «Так». «Чорт, не пощастило». «Як вас звуть?» – питає Якуб. «Я Лаллі, мене називають вірер, І як вам буде тут непогано, так само, як і мені». Не розумію, про що ви? Про ваші габарити. Німці – найжорстокіші вирутки з усіх, які колись були на світі. Але тупими їх не назвеш. У них є хист знаходити правильну людину на потрібну роботу. І я не сумніваюся, що вони і для вас підберуть таку роботу. Яку роботу? Не знаю. Зачекайте і побачите. Ви знаєте, який у вас блок призначення? Блок номер сім. О, я його добре знаю. Ходімо, я вас тихенько відведу. Вам краще бути там, щоб відповісти, коли через кілька годин викличуть ваш номер. Минає два дні. Настає неділя. П'ять останніх неділь Лаллі працював і жахливо скучив за Гітою. Сьогодні яскраво сяє сонце, коли він прогулюється територією, виглядаючи Гіту. Він звертає за якогось блока, і його приголомшлюють вітальні вигуки і оплески. У такому таборі це щось нечуване. Лаллі проштовхуються крізь натовп до центру. Там, в оточенні в'язнів і асесівців, виступає Якуб. Троє чоловіків підносять йому велику колоду. Він піднімає її і жбурляє геть. В'язні ледве встигають розбігтися. Інший в'язень приносить великий металевий стрижень. І Якуб згинає його майже навпіл. Вистава триває. Все важчі і важчі предмети приносять Якубу, щоб він зміг продемонструвати свою силу. Натовп стихає. Підходить Густек у супроводі есесівців. Якуб продовжує свою виставу, не помічаючи нових глядачів. Густек спостерігає, як він піднімає шматок сталі над головою і скручує його. Густек побачив достатньо. Він киває найближчим есесівцям і ті підходять до Якуба. Вони й не думають до нього торкатися, просто своїми гвинтівками вказують напрямок, куди він має йти Нато просходиться і Лаллі бачить Гіту Він поспішає до неї та її подруг, одначе дві хихикують, помітивши його Цей звук абсолютно не пасує до табору смерті І Лаллі тішиться ним, Гіта сяє Він бере її за руку і веде на їхнє місце позаду адмінбудівлі Земля ще зовсім холодна. Довго не всидиш, і Гіта притуляється до стіни, підставивши обличчя сонцю. «Заплющ очі», – каже Лаллі. «Навіщо?» «Роби, як я кажу. Довірся мені». Гіта заплющує очі. «Відкрий рота». Вона розплющує очі. «Заплющ очі і відкрий рота». Гіта так і робить. Лаллі дістає з портфеля маленький шматочок шоколаду, кладе його між губами їй, щоб вона відчула його текстуру, потім проштовхує далі в рот. Вона притискає його язиком, Лаллі витягує його і знову лишає між губами. Шоколад тепер зволожений, і Лаллі ніжно проводить ним по її губам, а вона із задоволенням злизує його». Він проштовхує його її рот, вона затискає його зубами і відкушує маленький шматочок, широко розплющивши очі. Насолоджуючись смаком, вона каже, «І чому цей шоколад набагато смачніший, коли тебе ним годують?» «Не знаю, ніхто ніколи мене ним не годував». Гіта бере маленький шматочок шоколаду, який Лаллі й досі тримає в руці. «Заплющу очі і відкриє рота». Повторюється та сама гра, Гіта намазує рештою шоколаду губи Лалі й ніжно цілує його, злизуючи шоколад. Він розплющує очі й бачить, що її очі заплющені. Він притискає її до себе, і вони пристрасно цілуються. Нарешті Гіта розплющує очі і витирає сльози, що течуть по обличчю Лаллі. А що в тебе є в цьому твоєму портфелі? питає вона грайливо. Лалі чмихає й сміється. «Діамантовий перстень? Чи тобі більше до уподоби смарагди?» «О, я візьму діамант, дякую», – підігрує вона йому. Лалі порпається у портфелі і дістає неймовірної краси срібний перстень з одним діамантом. Простягає її і каже. «Він твій». Кіта не може відвести погляду від персня, що міниться проти сонця. «Де ти його взяв?» «Дівчата в одному зі складів Канада знаходили для мене коштовності й гроші». «Саме за них я купляю їжу і ліки, які я даю тобі та іншим. Ось, тримай!» Кіта простягає руку, наче хоче приміряти перстень, але потім відсмикує її назад. «Ні, хай буде в тебе. Використай його на благо». «Гаразд!» – Лаллі збирається покласти його назад у портфель. «Зачекай, дай я ще разочок на нього гляну». Він тримає перстень двома пальцями, повертаючи його туди-сюди. Це найпрекрасніше з того, що я коли-небудь бачила. А тепер сховай. Це друге найпрекрасніше з того, що я коли-небудь бачив, каже Лаллі, дивлячись на Гіту. Вона червоніє і відвертається. Я б іще з'їла шоколаду, якщо в тебе трохи залишилось. Лаллі дає їй маленьку плитку. Вона відламує шматочок і кладе в рот, на мить заплющивши очі. Решту ховає в рукав і підгортає його всередину. «Ходімо», – каже він. «Повернімося до дівчат, щоб ти могла їх пригостити». Гіта простягає руку до його обличчя і пестить його щоку. «Дякую тобі». Лаллі заточується, втрачаючи голову від її близькості. Гіта бере його за руку і рушає, ведучи Лаллі. Вони заходять у головну зону, і Лаллі помічає Барецький. Вони з Гітою роз'єднюють руки. Він обдаровує її поглядом, у якому вона читає все, що їй треба знати». Їй боляче, так безмовно прощатися з ним, не знаючи, коли буде їхня наступна зустріч. Він підходить до Барецькій, який свердливо його очима. «Я шукаю тебе», – каже Барецький, – «ну нас чекає робота в Авшвіці». Дорогою до Авшвіцу Лаллі й Барецький минають кілька робітничих бригад. Кожна всього з кількох чоловік, яких, мабуть, покарали цією недільною роботою. Кілька есецівців, які їх охороняють, вітають Барецькі вигуками, але той і вухом не веде Щось із ним сьогодні зовсім не так Зазвичай він непомірно балакучий, та сьогодні він якийсь увесь напружений Попереду Лаллі помічає трьох в'язнів, які сидять на землі Спина до спини, підтримуючи один одного Явно виснажені, в'язні дивляться на Лаллі і Барецькі, але навіть не роблять спроби ворухнутися не стишуючи ходи, Барецький скидає з плеча гвинтівку і робить по них кілька пострілів. Лаллі ціпаніє. Прикипивши очима до мертвих людей, нарешті озирається на Барецький, який усе віддаляється. Лаллі згадує, як він уперше побачив таку невтомовну жорстокість до беззахисних людей. Він сидів тоді на дошці в темряві. Перед ним постала та перша ніч, коли він тільки був у Біркен-Ау – Барецький відходить усе далі, і Лаллі боїться, що тепер він може зірвати свою слість уже на ньому. Він поспішно наздоганяє Барецький, але тримається на певній відстані. Лаллі знає, що Барецький знає, що він тут. І знову вони заходять у ворота у Швіцу. І Лаллі дивиться вгору на слова, які їх прикрашають. Арбіет, матч фрі. Він стиха лається, і хай це слухай, який завгодно Бог. Розділ 9. Березень, 1943. Лаллі приходить в канцелярію по інструкції. На дворі вже трохи випогоджується. Вже цілий тиждень не було снігу. Зайшовши, він пробігає поглядом по кімнаті, переконуючись, що Гіта там, де й має бути. Он вона. Так і сидить біля цильки. Дівчата дуже дружилися, і Дана з Іваною, схоже, теж прийняли цильку до їхнього маленького товариства. Його звичне підморгування сприймається з її стримуваними усмішками. Він підходить до дівчини Польки з конторкою. «Доброго ранку, Белло! На дворі так гарно сьогодні!» «Доброго ранку, Лаллі!» – відповідає Белла. «Ось твоє завдання. Мені наказано передати тобі, щоб перед усіма номерами сьогодні має стояти літера «З». Лаллі дивиться на список номерів. Так і є. Кожен починається з літери «З». «Ти не знаєш, що це означає?» Ні, Лаллі, мені нічого не пояснили. Ти знаєш більше, ніж я. Я просто дотримуюсь інструкцій. Так само, як і я, Белло. Дякую, до зустрічі. Тримаючи документи, Лаллі прямує до дверей. Лаллі, гукає Белла. Він обертається до неї, повернувши голову в бік гіти. Вона питає, ти нічого не забув? Усміхаючись їй, він повертається до гіти і моргає до неї бровами. Кілька дівчат затуляють усмішками долонями, зиркаючи на есесівців, які наглядають за їхньою роботою. Леон чекає на Лаллі на дворі. Дорогою на роботу Лаллі вводить його в курс справ. Неподалік розвантажують автомобілі, і чоловіки очам своїм не вірять, побачивши, як з автомобілів разом із дорослими засаджують дітей, а також літніх чоловіків і жінок. Досі у Біркінау дітей не було. «Ну, ми ж не будемо таврувати дітей, я цього не робитиму», – заявляє Леон. «Ось іде Барецький, він скаже, що нам робити. А ти – Ані Чичирк». Підходить Барецький. «Я бачу, ти помітив дещо новеньке сьогодні, тету вірере. Це твої нові компаньйони. віднині ти житимеш разом із ними». Тобі краще бути із ними люб'язними. Вони лише трохи переважають тебе числом. Насправді, добряче переважають. Лаллі мовчить. Це сміття Європи. Навіть гірше, ніж ти. Вони цигани. Із причин, по які ніколи не дізнаються, фюрер вирішив, що вони мають жити тут. І з тобою. Що ти на це скажеш, тетувірере? Ми маємо номерувати дітей? Ви нумеруватимете того, хто подасть вам номер. Я залишаю вас працювати. А сам я буду зайнятий селекцією. Тож не змушуйте мене до вас підходити. Барецький відходить, але он бурмоче. Я не буду. Просто почекаємо і подивімося, що буде далі. І вже незабаром чоловіки і жінки від немовлят на руках до згорблених старих шикуються перед Лаллі й Леоном, які з полегшенням дізнаються, що дітей нумерувати не треба. Хоча дехто з тих, які подають Лаллі папірці з номерами, здаються йому ну, зовсім юними. Він усміхається дітям, які стоять навколо, поки номерують їхніх батьків. І каже матерям з немовлятами на руках, які гарненькі в них дітки. Барецький позаду межами чутності. Особливо обережно Лаллі номерує літніх жінок, які схожі на живих мерців. Порожній погляд, усвідомлення своєї неминучої долі. Їм він каже, вибачте, хоч і знає, що вони, мабуть, не розуміють. В адміністративній будівлі Гіта і Цилька працюють за своїми столами. Без жодного попередження до них підходять два есесівці. Цилька зойкає, коли один із них хапає її за руку і сіпає, щоб вона встала з-за столу. Гіта бачить, як Цильку виводять із кімнати, а вона оглядається зі збентеженням і благанням в очах. Гіта не помічає, як до неї підходить наглядочка-есесівка, аж поки та не ляскає її рукою по голові. Явний наказ повернутися до роботи. Цилька намагається опиратися, коли її тягнуть довгим коридором у незнайому частину будівлі. Та де вже її тягтися з двома здоровенними есесівцями, які зупиняються перед якимись жачиненими дверима і відчиняють їх, буквально жбурляючи її всередину? Цілька підводиться і роздирається. Посеред кімнати стоїть велике ліжко з балдахіном. Ще тут є комод, приліжковий столик з лампою і крісло. У кріслі хтось сидить. Цілька пізнає його. Лагерфюрер Шварцгубер, старший комендант Бірнкен Аут. Це солідний чоловік, якого рідко можна побачити в таборі. Він сидить, постукуючи по високому шкіряному чоботі елегантним стеком. Обличчя позбавлене будь-якого виразу. Очі втуплені кудись у простір над головою цильки. Цилька заткує до дверей. Її рука тягнеться до дверної ручки. Замить елегантний стек з її свистом пролітає і вдаряє цильку по руці. Вона скрикує від болю і сповзає на підлогу. Шварцгубер підходить до неї, піднімає свій стек, стоїть над нею. Його ніздрі роздуваються. Він важко дихає, втуплюючись в неї очима Скидає кашкет і пожбурює його через усю кімнату Другою рукою він без перестанку Сильно б'є себе по нозі своїм елегантним стеком З кожним ударом целька здригається, Чекаючи, що наступний упаде на неї Він піддіває стеком її сорочку Розуміючи, що буде далі Целька розтібає на ній два верхні гудзики тремтливими руками Тепер шварцгубер є стеком її підборіддя, примушуючи підвестися. Вона здається геть дрібною порівняно з цим чоловіком. Його очі ніби на видюшці. Це людина, душа якої померла, а тіло вже прагне відправитися слідом. Він простягає руки, і вона розуміє цей жест, як «Роздягни мене». Вона підходить на крок ближче, все ще лишаючись на відстані простягнутої руки, і починає розтібати численні гудзики на його окітелі. Удар стеком по спині підганяє її. Шварцгуберу доводиться кинути стек, щоб вона могла стягти з нього кітель. Він забирає його в неї і кладе вслід за кашкетом. Сам знімає спідню сорочку. Цилька починає розтібати його пояс і блискавку. Ставши на коліна, вона спускає його штани до кісточок, але не може стягти їх через чоботи. Він штовхає її, і цилька важко падає на спину, втративши рівновагу. Гупнувши на коліна, він сідає на неї верхи. Нажаха Нацилька намагається прикрити себе, коли він розриває на ній сорочку. Вона відчуває тильний бік його долоні в себе на обличчі, заплющує очі і скоряється неминучому. Того вечора Гіта біжить із контори у свій блок, обливаючись сльозами. Дана Івана, прийшовши трохи пізніше, бачить, що вона лежить на нарах і ридає. Вона невтішна і здатна розповісти тільки те, що цильку забрали. Колись це мало статися. Ставши відером, Лаллі мав у своєму розпорядженні цілий блок. Щодня, повертаючись туди, він помічав, як усе більшають нові будівлі навколо. Він перебуває в чітко визначеному концтаборі, спить в окремій кімнатці, яка зазвичай резервується в кожному блоці для Капо. Хоч ніяким Капо він не був, він завжди знав, що рано чи пізно порожні нари за стінкою будуть зайняті. Сьогодні Лаллі повертається у свій блок і бачить, як діти гасають на дворі у квача. Відтепер життя вже не буде таким, як раніше». Кілька старших дітей підбігають до нього, про щось питають, а він їх не розуміє. Згодом з'ясовується, що вони можуть говорити ламаною угорською мовою, хоча й не завжди зрозумілою. Він показує на свою кімнату новим сусідам по блоку, попереджаючи їх найсуворішим голосом, щоб вони ні в якому разі туди не заходили. Він знає, що вони все розуміють та чи послухаються. Тільки час покаже». Лалі відчуває, що не дуже розуміється на звичаях циганів і з острахом думає, чи не зайти йому нову схованку для того, що зберігається в нього під матрацом. Він заходить у блок, тисне руки багатьом чоловікам, вітається з жінками, особливо з літніми. Вони знають, що він тут робить, і він намагається пояснити їм все це детальніше. Вони хочуть довідатись, що їх чекає». Природні запитання, на яке в нього немає відповіді. Він обіцяє неодмінно їм повідомити, що й почує якусь інформацію про їхню долю. Здається, вони висловлюють вдячність. Багато з них кажуть йому, що ніколи раніше не розмовляли з Рівреєм. Він теж не пригадує, щоб йому доводили спілкуватися із циганами. Цієї ночі він спить погано, намагаючись пристосуватися до плачу немовлят і до того, що діти просять у батьків їсти». Розділ 10. Через кілька днів Лаллі стає почесним ромом. Щоразу, коли він повертається в те місце, яке тепер офіційно називається циганський табір, до нього вибігає юрба хлопчиків і дівчаток. Вони оточують його і просять погратися з ним або пошукати у своєму портфелі якогось гостинця. Вони знають, що він має доступ до їжі. Він із ними ділиться, та Лаллі пояснює, що віддасть усе, що зможе, дорослим, аби вони роздали тим, кому найпотрібніше. Багато дорослих чоловіків щодня підходять до нього, питаючи, чи немає якихось новин про їхнє майбутнє. Він запевняє, що обов'язково передасть йому все, що почує Лаллі пропонує їм змиритися із ситуацією, наскільки це можливо І рекомендує тим часом влаштувати якусь подобу школи для дітей Навіть якщо це будуть просто розповіді про їхній дім, їхню сім'ю, їхню культуру Лаллі радо помічає, що вони пристали на його пораду І задоволено відзначає, що роль учителів віддали літнім жінкам він зауважує, що в них ніби з'явилася якась крихітна іскра, якої доти не було. Звісно, його прихід завжди перериває будь-який урок. Іноді він сидить разом із ними, слухаючи, вивчаючи людей і культуру, яка так відрізняється від його власної. Частенько він ставить запитання, на які жінки з готовністю відповідають, та ще й таким чином навчаючи дітей, яким, схоже, ще цікавіше, коли про щось питає Лаллі. Він пожив усе своє життя в одному домі зі своєю сім'єю. Тому кочовий спосіб життя Ромів дуже його цікавить. Його комфортне життя, розуміння свого місця у світі, його освіта і життєвий досвід здаються приземленими і передбачуваними, порівняно з подорожами і незгодами, що випадають на долю людей, з якими він зараз живе поряд». Він часто бачить тут одну жінку, яка тримається самотньою. Схоже, у неї немає ні дітей, ні сім'ї, нікого, хто був до неї прихильним чи виявив би до неї якийсь інтерес. Часто вона стає лише зайвою парою рук для якоїсь із матерів, що намагається дати раду надмірній кількості дітей. На вигляд їй за 50, хоча Лалі чув, що ромські чоловіки і жінки часто здаються старшими, ніж є насправді. Якось увечері вони обоє допомагають укладати дітей спати, а потім Лаллі виходить з нею на двір. «Дякую за вашу допомогу сьогодні ввечері, починає він. Вона ледь усміхається йому і сідає на купу цегли відпочити. «Я вкладаю дітей спати відтоді, як сама була дитиною. Я можу це робити із заплющеними очима», – Лаллі сідає поряд із нею. «Навіть не сумніваюся. Та, схоже, вашої сім'ї тут немає». Вона сумно хитає головою. Мій чоловік і син померли від тифу. Я лишилася сама, Надя. Мені дуже шкода Надю. Я хотів більше дізнатися про них. Мене звуть Лаллі. Того вечора Лаллі з Надою гомонять, засидівшись аж ген за північ, говорять загалом Лаллі, а Надя більше слухає. Він розповідає їй про свою сім'ю в Словаччині, про кохання до Гіти, виявляється, їй всього 41 рік. Її синові було 6, коли він помер 3 роки тому, за 2 дні до смерті батька. Коли Лаллі питає в неї якоїсь поради, то помічає, що вона відповідає так, якби порадила його мати. Чи не тому він прихилився до неї і йому схотілося захистити її так само, як хочеться захищати Гіту? Раптом він відчуває, що страшенно скучив за дому Він не може не боятися за майбутнє Темні думки про сім'ю, про її безпеку Які він досі тримав у шорах, тепер повністю поглинають його Якщо він не зможе допомогти своїм Тоді він зробить усе, щоб в його силах Для цієї жінки, яка сидить перед ним Через кілька днів, коли він повертається з роботи Назустріч йому дибає мале хлопча Лаллі бере його на руки. Його вага і запах нагадують йому маленького племінника, з яким він прощався понад рік тому. Переповнений емоціями, Лаллі ставить дитину на землю і поспішає всередину. Цього разу ніхто з дітей не біжить за ним, щось змушує їх триматися на віддалі. Лежачи на ліжку, Лаллі згадує, коли він востаннє бачив свою сім'ю. Це було прощання на залізничній станції, коли він їхав до Праги. Мати допомогла йому спакувати валізу. Витираючи сльози, вона все виймала одяг, який він поклав туди і вкладала книги для затишку і на пам'ять про домівку, де б ти не опинився. Вони стояли на платформі, і Лаллі вже збирався сідати на потяг. Аж тут він уперше побачив сльози в очах батька. Від кого завгодно чекав він сліз, але тільки не від свого сильного статечного батька. У вікно вагона йому було видно, як його брат і сестра допомагали батькові йти. Мати бігла, поки були платформи, простягши вперед руку, відчайдушно намагаючись дотягтися до свого хлопчика. Два його маленьких племінники. Не звертаючи уваги на цей мінливий світ, безтурботно бігли поряд із вагоном, ніби хотіло його випередити. Учепившись у свою валізу, де був одяг і кілька книжок, як він дозволив упакувати своїй матері, Лаллі притулився головою до вікна і розридався. Він так перейнявся почуттями своєї сім'ї, що зовсім забув про власне катастрофічне становище. Картаючись за те, що дозволив ситуації так себе зачепити, Леллі виходить на двір і бігає разом із дітьми, дозволяючи їм виснути на собі, навіщо дерева, коли можна видиратися на тетувірера. Цього вечора він приєднується до компанії чоловіків, які сидять біля входу у блок. Вони діляться спогадами та історіями з життя своїх сімей, захоплюючись відмінностями і подібностями їхніх культур. Під впливом емоцій цього дня, які й досі не встиглися влягтись, він каже А знаєте, у тому іншому житті я б з вами не знався, я б, мабуть, відвернувся від вас або перейшов на інший бік вулиці, якби побачив, що ви йдете мені назустріч. На якусь мить западає тиша, а потім один з чоловіків промовляє Гей. Тето віре, у тому іншому житті ми б ж теж з тобою не зналися. Ми перейшли б вулицю першими. Вибухнув такий сміх, що одна із жінок вийшла їх усмиряти, аби вони, бува, не розбудили дітей, бо тоді лиха не збудешся. Присоромлені чоловіки заходять усередину. Лалі залишається. Він іще не хоче спати. Він відчуває присутність наді, обертається і бачить, що вона стоїть у дверях. Посидьте зі мною. Каже він, Надя сідає біля нього, вдивляючись у ніч. Він розглядає профіль її обличчя. Вона досить вродлива, її необстрижене каштанове волосся каскадом спадає на плечі. І від легенького вітерця в'ється навколо обличчя. Так, що їй доводиться часто заправляти його за вуха. Дуже знайомий йому жест. Жест, який мати робила цілий день кожного дня коли неслухняні пасма виривалися з її тугого пучка волосся або з-під хустки, що його ховало. Надя говорить до нього найтихішим природнім голосом, який він коли-небудь чув. Вона не шепоче, просто в неї такий голос. Нарешті Лаллі розуміє, що саме її голос і засмучує його. Він беземоційний. Чи розповідає вона про щасливі часи її сім'ї, чи про трагедію життя тут, то не її голосу не змінюється. «А що означає ваше ім'я?» – питає він. «Надія. Воно означає надію». Надя підводиться. «На добраніч», – каже вона. «Вона йде, перш ніж Лалі встигає відповісти». Розділ 11. Травень, 1943. Життя Лалі Леона, як і раніше, повністю залежить від прибуття транспортних засобів у всіх куточків Європи. На зміну весні приходить літо, і вони сунуть безперервним потоком. Сьогодні до них обох тягнуться довгі черги ув'язнених жінок. Неподалік відбувається селекція. За роботою їм нема коли на це дивитися. Перед ними з'являється рука і шматок паперу. І вони роблять свою роботу знову і знову. Ці в'язні незвично тихі, вочевидь волювлюють зло розлите в повітрю. Раптом Лаллі чує, як хтось починає насвистувати. Мелодія знайома, мабуть, з якоїсь опери. Насвистування гіршає, і Лаллі дивиться в той бік. До них наближається чоловік у білому халаті. Лаллі опускає голову, намагаючись увійти в ритм своєї роботи. «Не дивися на обличчя». Він бере папірець, виколює номер, так як робив тисячі разів раніше. На свистування уривається. Тепер лікар стоїть біля Лаллі, поширюючи навколо себе різкий запах засобу для дезінфекції. Він нахиляється, перевіряючи роботу Лаллі і бере руку, де той виколов ще тільки половину номера. Схоже, це його задовільняє, бо він йде далі так само швидко, як і зайшов, фальшивлячи ще якусь мелодію. Лаллі кидає погляд на Леона, який геть з полотнів. Тут таки перед ними, немов, уроджується Барецький. «Ну, як вам наш новий лікар?» «Взагалі-то він не представлявся», – бурмоче Лаллі. Барецький сміється. «Це такий лікар, з яким ти точно б не схотів знайомитись. Можеш мені повірити? Я сам його боюся. Цей мужик мерзота з мерзот. Він не знаєте, як його звуть?» «Менгеле». Гер-доктор Йозеф Менгеле, тобі варто запам'ятати це ім'я тетувіре. А що він робив на селекції? Гер-доктор повідомив, що він часто буватиме на селекції, бо він шукає особливих пацієнтів. Я так розумію, що критерій для нього не хвороба. Барецький ще більше шкіриться. Ти іноді буваєш таким смішним, тетувіре. Лаллі повертається до роботи. Згодом він чує, що насвистування виникає просто позаду. І цей звук викликає в нього такий напад жаху, що його рука сіпається і він ранить дівчину, який саме вколюється номер. Дівчина скрикує. Лаллі витирає кров, що стікає по її руці. Менгеле підходить ближче. «Що сталося, тетувірере? Ти ж тетувірер, так?» – питає Менгеле. Від його голоса в лаллі по спині повзуть мурашки. Пане, тобто так, пане, я тету вірер, гер доктор, заїкається Лаллі. Менгело зовсім близько, впивається в нього поглядом чорних, як вуглини очей, у яких немає і краплі співчуття. По його обличчю пробігає якась дивна посмішка, потім він рушає далі. Підскакує Барецький боляче б'є лаллі по руці. «Що, дуже втомився, тетувірери? Можеш зробити перерву і помиєш нужники натомість!» Цієї ночі Лаллі намагається відправити засохлу крові сторочки водою з калюжі. Частково це йому вдається, але потім він вирішує, що ця пляма буде нагадувати йому про день, коли він зустрів Менгеле. лікаря, який підозрює Лаллі, не так полегшує біль, як завдає його». Саме його існування є загрозою, про яку Лаллі навіть думати боїться Так, пляму треба залишити, щоб вона нагадувала Лаллі про нову небезпеку, яка увійшла в його життя Він мусить завжди стерегтися цієї людини, душа якої холодніша за її скальпель Наступного дня Лаллі і Леон знову опиняються у Авшвіці і номерують молодих жінок Лікар, який полюбляє нас вистувати, також тут. Він стоїть перед шеренгою дівчат, вирішуючи їхню долю помахом руки праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч, ліворуч. Лалі не бачать жодної логіки в його рішенням. Вони всі саме в розквіті свого життя, сильні і здорові. Він бачить, що Менгела дивиться на нього, помітивши, що за ним спостерігають. Лаллі не може відвести очей він Менгеле, коли той хапає у свої здоровані ручища обличчя наступної дівчини, повертає його назад і вперед, вгору і вниз, відкриває її рота, а потім плескає її по обличчю, штовхаючи ліворуч. Забракована. Лаллі все дивиться на нього. Менгеле підкликає есесівця і щось йому каже. Есесівець зиркає на Лаллі і вирушає до нього. Чорт! «Що вам треба?» – питає Лаллі, упевненіше, ніж насправді почувається. Стулипельку, тату тетувірере», – есесівець наказує Леону. «Лишай свої речі і йди за мною». «Зачекайте, ви не можете його забрати? Чи ви не бачите, скільки людей ще треба обробити?» – питає Лаллі, перелякавшись за свого молодшого помічника. «Тоді краще берись до роботи, тетувірере, бо сидітимеш тут всю ніч, а герру-доктору це не сподобається». «Залиште його, будь ласка. Дозвольте нам закінчити роботу. Я прошу вибачення, якщо я чимось засмутив герра доктора», – каже Лаллі. Охоронець націлює на Лаллі гвинтівку. «Ти теж хочеш піти, тетувірери?» Леон каже. «Я піду. Все гаразд, Лаллі. Я повернуся якомога швидше». «Вибач, Леоне. Лаллі більше не може дивитися на свого товариша». «Усе добре. Зі мною все буде гаразд. Повертайся до роботи». Леона виводять. Цього вечора, прибитий горем Лаллі, понуривши голову, бреде у бікернау сам. Щось на узбіччі дороги чіпляє його око. Якийсь кольоровий спалах. Квітка. Одна однісінька квітка хилиться од вітру. Криваво-червоні пелюстки навколо чорної, як смола серединки. Він оглядається, шукаючи інші, але ця єдина. Та все ж таки це квітка, і він знову замислюється про те, коли ж він знову зможе дарувати квіти тим, хто йому дорогий. Перед очима в нього постають образи діти й матері, двох жінок, яких він любить понад усе, і які зараз йому недосяжні. На нього хвилями накочується смуток, ось-ось на краї з головою. Чи зустрінуться коли-небудь ці дві жінки, чи навчаться чогось молодша в старшої, чи прийме мама Гіту, чи полюбить так, як я люблю її. Він пізнавав мистецтво флірту і практикувався на матері. Він не сумнівався, що мати не розуміла, що відбувається, але сам він чудово все розумів. Лалі знав, що робить. Він випробовував, що на неї діє, а що ні, швидко з'ясувавши, що доречно, а що недоречно в стосунках між чоловіком і жінкою. Йому здавалося, що всі юнаки розпочинали цей процес пізнання зі своїх матерів, хоча він здогадувався, що мало хто це усвідомлював. Він обговорював це з кількома своїми друзями, та ті тільки шокував їх, бо вони божилися, що нічого такого не робили. Коли ж він допитувався далі, з ким їм легше було домовитися – з матір'ю чи з батьком? то вони визнавали, що за допомогою поведінки, яку можна було б назвати фліртом, їм було легше домодвитися з матір'ю, ніж з батьком. Отож, Лаллі добре знав, що він робить. Емоційний зв'язок Лаллі з матір'ю сформувався і його ставлення до дівчат і жінок взагалі. Його приваблювали всі жінки. І не лише фізично, а й емоційно. Йому подобалося розмовляти з ними. Йому подобалося, коли їм було комфортно в його присутності. Він вважав прекрасними всіх жінок і думав, що немає нічого поганого в тому, аби їм про це говорити. Мати і сестра підсвідомо вчили його розуміти, що жінка чекає від чоловіка – і він жив, пам'ятаючи про ці уроки. Будь уважним, лаллім, враховуй дрібниці, і тоді важливі питання вирішуватимуться самі по собі. Чує він рідний материн голос. Він нахиляється і обережно зриває квітку на короткому стеблі. Завтра він знайде можливість передати їй Гітті. Прийшовши додому, він обережно кладе коштовну квітку біля ліжка, перш ніж забутися сном без сновидінь. Та коли прокидається наступного ранку, бачить, що квітчені палюстки обсипались, і тепер скручені лежать навколо чорної серединки. У цьому місці всім заправляє сама смерть. Розділ 12 Лаллі більше не хоче бачити цю квітку, тому виходить із блока, щоб викинути її. На дворі Барецький. Та Лаллі й бровою не веде, бажаючи лише одного – зайти всередину і зачинитись у себе в кімнаті. Барецький йде за ним і зупиняється у дверях, дивиться на засмученого Лаллі. А Лаллі раптом розуміє, що сидить на цілій купі скарбів із коштовностей – грошей, ковбаси і шоколаду. Він хапає портфель і проштовхується повз Барецькі, змушуючи його розвернутися і йти за ним. «Зачекайте, тетувірери, мені треба з тобою поговорити». Лаллі зупиняється. «У мене до тебе прохання». Лаллі мовчить, утупившись в одну точку десь за плечима Барецький. «Ми, тобто я і мої товариші по службі, потребуємо якоїсь розваги. І оскільки погода ніби покращується, ми подумали зіграти у футбол. Що ти на це скажеш?» – Не сумніваюся, що ви гарно розважитесь. – Так, звісно. Барецький витримує паузу і чекає. Налешті лаллі моргає. – А я чим можу допомогти? – Ну, раз ти спитав, тетувірере, нам треба, щоб ти знайшов 11 в'язнів, які б могли зіграти з командою СС «Товариський м'яч». Лаллі думає засміятись, та все ще дивиться в ту саму точку над плечима Барецький. Він довго і напружено обмірковує свою відповідь на цю чудернацьку пропозицію. «І що? Без запасних?» «Без запасних!» «А вже ж! Чому б і ні?» «Звідки це взялося? Я ж міг сказати йому мільйон інших слів, наприклад, «та пішов ти!» Добре, чудово. Збирай свою команду і зустрінемось на території через два дні у неділю. О, і ми принесемо м'яча, зареготавши Барецький йде геть. До речі, тетувірере, можеш відпочивати. Сьогодні транспорту не буде. Частину дня Лаллі витрачає на сортування своїх скарбів і розкладання їх на маленькі кубки. Їжа для циган і хлопчиків з блока номер 7 і, звісно, для гіти та її подруг. Коштовності гроші сортуються за типом Сам процес якийсь сюрреалістичний Діаманти до діамантів, рубіни до рубінів, долари до доларів І навіть пачка банкнот, яких він зроду не бачив Підписано словами «Резервний банк Південної Африки» та «Південна Африка» Він навіть не уявляє вартості цих грошей і шляхів, якими вони потрапили до Біркенау Взявши кілька камінців, він іде на зустріч із Віктором і Юрієм По щоденні покупки Потім він грається з хлопчиками зі свого блоку І намагається придумати, що сказати чоловікам з блока номер сім Коли вони повернуться з роботи Увечері десять чоловіків оточують Лаллі, недовірливо дивлячись на нього Це, мабуть, якийсь дурний жарт, каже хтось «Ні», – відповідає Лаллі. «Ти хочеш, щоб ми грали у футбол з отими чортовими есесівцями?» «Так, найближчої неділі». «Ну, я не збираюся цього робити, і ти мене не примусиш», – каже той самий голос. Десь із самого заду хтось вигукує. «Я гратиму, я трохи вмію», – незенький чоловік проштовхується крізь натовп і стає перед Лаллі. «Я Джоел». Дякую, Джоел. Ласкаво прошу до команди. Мені потрібно ще дев'ятеро з вас. А що ви втрачаєте? Це ваш єдиний шанс безкарно трохи поштовхатися з тими виродками. Я знаю...